O autorech. Autor skvělé série o země ploše, tedy Prečet, je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších britských autorů. Ve světě se prodalo přes 70 milionů výtisků jeho knih, které byly přeloženy do skoro 40 jazyků. Je nositelem mnoha cen, včetně Carnegieho medaile. Byl také za zásluhy o literaturu povýšen do rytířského stavu. Žije ve Wiltshireu navštivte www.taryprachet.co.uk, abyste našli všechno, co byste chtěli vědět o Terry Prachetovi a jeho psaní a spoustu dalších užitečných věcí, které by vás mohly zajímat, jako jsou videa, soutěže, podrobnější popisy postav a hry. Stephen Baxter je jedním z nejoceňovanějších britských autorů sci-fi a nositel velkého množství cen. Do dlouhé řady jeho knih patří mimo jiné klasická řada k síl, Romány z řady času, které napsal společně s Arthurem C. Clarkem, a také je kniha Loď času, což je pokračování k HG Welsově Stroj času. Žije v Northumberlandu. Další podrobnosti o práci Stevena Baxtera najdete na adrese www.steven.baxter.com.